היפופוטן! שלום למאזינים וברוכים הבאים לפינת הבישול והיום תתארח באולפן רותי שי שלום לך שלום אז קדימה לכי למטבח ותתחילי לבשל אני לא מאמינה אני לא מאמינה מה קרה? עיסא תלכי למטבח איך עובדת התוכנית שלכם? תגיד לי, זה המסר שלכם? האישה המבשלת במטבח? אתה אולי רוצה בינתיים לראות טלוויזיה ו ו ו ולתקוע גרפסים? אבל אמרת שתכיני עוגה, קוז'יד. מי קוז'יד? תשמור על הפסל לך, אתה זומע אותי? תלך על המדבר ותכין את העוגה. גברתי שי, אנחנו... לא. אוקיי, יש פה ספר בישול, לא צריך אותך. עוגה, קחי... קח מאה ביצים ושימי בתוך... מאה הקור... ביצים? מאה ביצים? זה עשר ביצים, לא קראתי טוב. מה זה ספר הביסול של גינס? אתה כמו כל הגברים, טיפש! טיפש! קמצן! בטח אתה בטיולים, אתה מר, מרטיב את הביסקוויטים שלך! שלא ישמעו אותה לייסוד ויבקשו ביסט. גברתי, שאני מתנצל אם פגעתי בך, עכשיו קחי את הסיר ונתחיל בעבודה. קחי את הסיר! חביבי, אתה תקום ותביא לי ביד. סליחה? את הסיר. למה הסיר הזאת לא נקייה? הסיר זה זכר. לא הסיר הזאתי... גם את הסיר הם לוקחים לעצמם. האם בבקשה תוכלי ללמדנו את המתכון? ניסיון אחרון. אה, אחרונה. כן. מאזינים יקרים, היום נלמד לבשל מתכון שעובר אצלי במשפחה מדורי דורות. מי אותך? אימא שלך? אימא שלך? עברת לקללות, אה? מה אתה עושה לי פרצוף כזה? זה הפרצוף שלי, מה את רוצה ממני? שתפסיקו לשחק כדורגל ולגרד. לא פלא שנשים חיות יותר אבל על חשבון מי? על חשבון מי? אישה! עובר למטבח! תכין לי עכשיו את העוגה! אתה תסדור! עכשיו!